І від того, що небо було безхмарне, вітер здавався скляним. Проте під шинеллю тепло якусь хвилю трималось. А з того часу, як тільки кортіло, коли рота засинала, Сава брав шинелю і біля туалету перелазив через огорожу, збігав згори до її вікна. Одного разу постукав, як завжди, у вікно на причілку. Вальки довго не було. Нарешті прочинилися двері, і до нього долетіли крики вальчаної матері. Проститутка, Сука! Опять цей кобель прийшов! Домой не приходи!» Валька відповіла матері так само, але тихіше. Саві зробилося соромно, бо мати мала рацію. Він зводив чужу дитину. Але виправдовувався перед собою, що вальці нічого не обіцяв. Валька тоді теж щось говорила, що їй сьогодні не можна, але вони дуже скучили одне за одним. Вона мала на увазі, що може бути дитина, але він її не зрозумів тоді. Оце аж зараз згадав, коли стрінув її в автобусі. Нарешті сала заснув. Вітер ніс велику білу кулю. Куля легко летіла з синіми прожилками на поверхні, від маленьких вихорів. Всередині її чулась вага, мокра і важка, як набряклий сніг. Сава чув, що він плаче, але дивувався, чому очі сухі. Здавалося, що із очей річкою ринуть сльози, але очі були сухі. Квіти гасли і гасли. Такі гарні. Можливо, коли б захотів поцілувати таку квітку, то попік би губи. Ці квіти – Могли бути червоними маками, проте маки у порівнянні з ними вічні, то ненароджені діти вмирають і повертаються назад у землю. Діти обдурені нами, викликані нами і відштовхнуті. На півроку раніше відпустили з армії, щоб скласти екзамени у вуз. Приїхав додому з університету на зимові канікули. Був морозець, сніг відтінювався синівою. Повітря – наче смачна вода. Сава з шумом вдихнув його, не видихаючи, ще вдихнув. Двері стукнули. з запорога порога стрибнув його молодший брат. Але не встиг він стрибнути вдруге, як веселка снігу засипала йому лице. Проте це не зупинило брата, і він обома руками штовхнув саву в сніг. На подвір'я вийшла сестра Оксана і закричала, сміючись, «Перестаньте, перестаньте, дурні!» Вони встали і почали обтріпуватися. Батько казали, що заколимо сьогодні порося. Каже, що ти давно не був вдома, щоб трохи поїв свіжого м'яса. Та й з собою яку шкварку візьмеш. Дядько Степан прийде. Батько йому ще вчора розказали. Як тебе не було, то я дядькові допомагав. Я, Саво, різав і телят, і корів. Дядько Степан сидів на лаві і стругав кілочок, щоб заткнути ним дірку в грудині кабана від шпички, а мати налила йому 100 грамів. Скільки він вже їх переколов. А зараз вже перед цим ділом чарку п'є. Ой, сава. А то запрошує мене Семеню різати козу. Я на неї подивився, а вона на мене. Та ме. От тоді мене щось за серце стисло. То я й кажу Семену, хай її хтось інший ріже. Я от зараз п'ю сто, бо завжди, коли ріжеш, ніби переступаєш якусь межу. Всім так? Чи є люди, що й не зригнеться? «Не знаю. Може, і є. Мешик все одно ту козу зарізав. Сава зняв двері в хліві. Брат вигонив порося, прив'язане за задню ногу на подвір'я. Дядько почухав порося за вухом, але воно вже все знало і було перелякане. Дядько рвонув на себе ліву передню ногу кабана. Брат смикнув за шнурок, і кабан уже лежав майже на спині». Брат міцно тримав шнурок при самій нозі, і порося лежало якусь мить догори ногами, не дригаючись. Сава і собі взяв кабана за праву передню ногу, хоча обійшло себе без нього».